Двете смени в природата Богатство и Сиромашия Беседа от учителя държана пред младежкия околотен клас на 13 декември 1929 г. Тайна молитва Ако тръгнете по едно речно течение, как ще познаете кои брегове са подядени от водата? Дунъвската вода подяща повече българския бряг. Значи, към юг се подяжда. Това е един философски въпрос. Защо на южната страна стават угъвания на брега? Един ден ще дойде до старото положение. Учените хора отиват далеч. Те казват, целият континент има сега към юг, към екватора. Има поляризиране. Но къде се намира сега нашият екватор? Движението е от север към юг. Слизане има от север надолу. Отиваме към екватора, към една по-гъста материя. Отгоре надолу – това е слизане. Или отиването на юг – това е слизане. Какво значи да слезеш и кой може да слиза? Само богатият може да слиза. Сиромахът никога не може да слиза. А кой може да се качва? Само бедният. Богатият никога не може да се качва. Сега, за вас това е едно много голямо противоречие. Защо само бедният може да слиза? Да го обясним научно. Представете си, това е една вътрешна празнина, която е пълна със злато. Ако я пуснем, какво ще стане с нея? Ще пада. Тя не пада, тя слиза. Защото слизане и падане, това са две различни понятия. Падането не зависи от волята на предмет. Падане значи, един предмет се откъсва, губи своето равновесие и пада. А под слизане разбираме съзнателно слизане, когато медлено се слиза. А когато нещата падат внезапно, то е вече падане. Когато топката слезе до дъното, това е богатият, който слиза. Тежък е той. Богатият след като слезе до дъното, ние си представяме, че изващаме това съдържание от тази турба и тогава в Мехура остава само въздух. Питам, какво става с Мехура? Той усиромашава. И като пусне този Мехур, той ще се качи нагоре. И тази е идеята, която е вложена в думите. Само сиромахът може да се качва нагоре. Затова именно богатия не може да се качи в Царството Божие. По единствената причина, че той има нещо, което го държи на дъното. И за да се качи, той трябва да се освободи от своята тежест, да да има в себе си един импулс да се качи нагоре. Питам тогава. За да се учиш, богат ли трябва да бъдеш или си ромах. Помнете едно? богатият учен никога не може да стане. Ако и разберете, добре, защото сегашните хора не разбират, що е процес. Аз ви говоря за един естествен процес на природата. Когато казвам... Трябва да бъдеш сирома. Аз разбирам един процес на качване. А богатия трябва първо да слезе долу, да проучва. Богатият учен са думи синоними. В това отношение беднотията е едно красиво състояние на природата, при което ти можеш да се учиш. А пък другото състояние. Богатия човек той е един, който е тръгнал на екскурзия по долните светове. Богатия трябва всякога да слезе отгоре. Питам. Кое е по-добре? Да се качваш по високите планински върхове или да слизаш по богатите долини? Кое е по-приятно? Ще знаете, по върховете може да се качва само бедният, както и по долините, може да слиза само богатият. И този закон е много естествен. Щом видите някоя маса и хора на нея я да ти пият, те са богати. Всеки, който яде, който има една хубава къща, който е добре облечен, той е богат. А всеки, който е окъсан, той е беден. Друга една категория хора има. Казахме бедни и богати. Идеята е да бъдеш в едно естествено състояние. Но съществува едно трето състояние. Недоволен и доволен. Недоволен може да бъде и сиромакът, може да бъде и богатия. В своето слизане богатие може да му липсва нещо, някоя принадлежност. Но и сиромахът и той може да бъде недоволен в условията си. Всяко недоволство е едно болезнено състояние, а да бъде човек доволен, това е едно естествено състояние. Но да се спрем на тия две положения – богат и беден. Някой е недоволен от сиромашията си, друг е недоволен от богатството си, че не е толкова богат колкото трябва. Сега, защо богатия е недоволен от богатството си и защо сиромакът е недоволен от сиромашията си? Ако богатия не е доволен от богатството си, то е по единствената причина, че не е толкова богат колкото трябва. А защо е недоволен сиромах? Че и той малко сиромашия има. И законът е много верен. Дайте на човека много сиромашия и той е доволен. Някой път човек е недоволен от малката сиромашия. Казва, стига толкова сиромашия. Та в света има едно нормално състояние на сиромашия. Една идея, която ако схванете, ще разберете. Нормално състояние е да бъдеш беден, за да се създаде един импулс, откъдето да се качваш. Аз наричам активно състояние това. Да имаш импулс да вървиш нагоре. Тази сиромашия, която може да ти даде импулс да вървиш нагоре, това е... Нормално състояние. И тя е истинската сиромашия. Също и тази тежест, която може да ти даде импулс да слизаш надолу, това е богатството. Нямаш ли едното или другото, ти нито си богат, нито си беден. Някой казва, «Аз съм богат». Надолу можеш ли да слезеш? Не мога. Тогава не си богат. Друг казва. Аз съм много беден. Нагоре можеш ли да се качваш? Не мога. Не си сиромах. Определението е така. А всички други определения за сиромаши и богатство, това са криви преводи. Така, сиромашията не е сиромашия, а е едно движение вътре в природата. Без и движение, сиромашията няма никакъв смисъл. Сиромашията е един резултат, нещо, което е станало. Ако ти си сиромах, по коя причина си сиромах? И ако ти си богат, по коя причина си богат? Тогава казвам, ученият какъв е? Сега да тълкуваме богат. А невежият сиромах? Кой е способен да се качва нагоре? Кой е способен да се учи? Ученият или невежият? Невежият? Да. А на какво е способен ученият? Да слиза? Да. Защо именно ученият слиза? Сега каква е критиката от този процес? Когато човек критикува, какъв е този процес? Критиката спада към слизането. Хубаво към слизане. Кой може да критикува? Богатият, ученият. Какъв е светията? Богат. А грешникът? Сиромах. Хубаво. Тогава богатия, учения, светия човек могат да критикуват. Защо светия човек може да критикува? Той има светлина. За да разберете какво нещо е критиката, критиката е да дадеш известно обявление за известна обстановка. За да критикувам аз тази стая, трябва да имам светлина. Светията носи светлината в себе си, веднага влиза в стаята и дава мнението си. Почва той да критикува. Столовете са такива, масите, всичко критикува, тъй както го вижда. Ако аз вляза в стаята без никаква светлина, каква критика мога да дам? Ако кажа, стаята е тъмна, какво състояние е това? За да можете да си дадете едно правилно мнение за себе си, в дадения случай вие трябва да бъдете бога, учен и свят. Тогава можете да си дадете един отчет такъв, какъвто сте. Има и трето състояние. Да знаеш какъв е ума ти, какво е сърцето ти, какво чувстваш, то е да знаеш какъв си ти. А за да постигнеш някой свой идеал, какъв трябва да бъдеш? Сиромах, невежа и още какъв? Грешник. Как се пише грях? това гласна. Защо? Грях се казва. А грешник как се пише? С е. В грешник шето е важно. Грешникът не може да лъже. Праведният може да лъже. Защо грешникът не може да лъже? Понеже е. Когато обвинява ли дявола за всички звени в света и че лъже, той каза: Не е вярно, аз никога не позволявам на моите подчинени да ме лъжат. На мене е, всякога трябва да ми казват истината. И онзи, който си позволи да ми каже някоя лъжа, аз го наказвам. Дявола не обича да го лъжат. И той обича истината а при това на гърба му стоварват всичките лъжи? Питам. Вие ще допуснете ли вашите приятели да ви лъжат? Не. Вие веднага ще се докачите и обидите. Тогава как ще ви впишате едно качество, че лъжите? Психологически как седи въпрос? Вие, които не обичате да ви лъжат, оскърбявате се, когато ви лъжат. Ще лъжите ли? Може ли човек да купува своята стока? Не. А чуждата? Може. Значи грешникът не може да лъже. Понеже лъжата е неговата стока, той не може да я купува а понеже праведникът няма от тази стока, той я купува. Ето къде може да лъже праведният. Ако направи една погрешка, която не е в съобразие със светоста на неговия живот, у него ще се заруди мисълта да я покрие някак си. Да допуснем, например, някой човек направил една погрешка, но направи известни сенки, за да я притули. Да допуснем, той има една хубава бяла дреха, но така се нацапа, сдам ги навсякъде. Гледа да се очисти дрехата. Не може. И той се решава да бояди са дрехата си. Защо? Казва, че вкус имал този човек. Това да не ми разправят на мене понеже той не може да носи тази дреха повече бяла и той току тури или цвят, или розов, или жълт и нататък, за да позамаже погрешката си и да покаже, че бялото е пак на мястото си. Та праведният човек, светия човек, когато има данги, сещи тури някое украшение. И мисля происходът на цветовете, Излиза от прегрешението. И всички цветове в природата се явили, за да потулят някои дефекти, някои погрешки. Сега още ние нямаме естествени цветове. Всички цветове са турени, за да замаскират нещо. Сега, стана ли ясно вашето понятие за происхода на цветовете? Вие казвате... Как че той е хубаво червеничка дрех. Сега ви е ясна идеята за червеничката, синичката. И всеки един цвят всъщност показва един дефект. Ти желаеш той, което го нямаш. Анемичните хора обичат червения цвят. Онези хора, които имат желание на алчност да станат богати, да придобият много, те обичат зеления цвят. А у нези хора, които обичат всичко да им е наредено, да нямат мъчноти в живота, те обичат синия цвят. Хора, които обичат да нямат мъчноти, се нагоре гледат. Главно грешните, те обичат синия цвят. А пък глупавите хора всякога носят жълтия цвят със себе си. Но само цвета, а съдържанието го няма в цвета. И той всякога е слабичек, А тази жълтина е резултат на сиромашия. Казвам. Пояш малко. Казва. Е, сиромашия, беднотия е това. Какъв е цвета на богатия? Златен. Хубаво. А какъв цвят има сиромахът? Та ще дойдем до уния правилни прояви в природата. Не всичко онова, което ние считаме за зло, е зло всъщност. Защото той, което е зло в дадения случай за тебе, или той, което се е случило за тебе като неприятност, за другия е приятност тогава как ще измерите едно явление, един акт в природата, което е приятно за много, за други го е неприятно. Всичките бухали се обезпокояват от светлината, при също. Другите животни се радват. Радват се, че светлината е дошла. По някой път и вие имате такова състояние. Грешникът Изживява състоянието на бухала, а праведникът има състоянието на обикновените животни, които обичат светлината. Всички ще дойдете до уния естествени състояния, при които се проявява животът. Вие трябва да си дадете правилен отчет какво означава тъмнина и какво светлина. Това са два процеса в природата. Когато вие искате да наберете известна енергия, за да свършите нещо, непременно трябва да минете през процеса на тъмнината, за да наберете енергия. Природата е така. Тя е затворила мозъка на една коруба да работи в тъмнина. Сърцето и то работи в тъмнина. Там си има лампички на изкуствена светлина. По някой път се запалват, а някой път и без да се запалят тези лампички, пак работи сърцето. Всичко в тъмнина става. А при това ние обичаме светлината. И защо именно човек обича светлината? Това е вече смяна на едно състояние с друго. Дълго време, като си опътувал през тъмнина, непременно в тебе ще се зароди едно желание да имаш противоположното на тъмнината. Светлината. Или ще имаш второ състояние. След като си има едно състояние на недоволство в природата, искате нещо да бъдете доволни. Всички в света, и млади, и стари, все имат Известен стремеж. И тия стремежи са все отмерени. В природата всички неща са все отмерени. И ако човек е разумен, ако върви по разумната природа и следи отмерените действия на природата, то той никога не щеше да страда но по някой път ние размениме тия отмерените движения в природата. Забележете сега как е в музиката. Имате един такт. Да кажем две четвърти такт. Какво означава този такт? Кои песни имат две четвърти такт? Маршът. Да вземем тактовете две четвърти и 8-16. Каква е разликата между тях? Разбира се, това е закон на хармонията на тактовете. Две четвърти показва ритъма на природата. Той съществува в природата и е естествен. Ти повдигаш кръка си единия, другия, единия, другия. Какво означава всяко едно подвижване на кръка? Това е един такт. Ти като вървиш, непременно трябва да знаеш в кой так вървиш. Вие като тръгвате и ходите, имате си свой темп и свой так. Две четвърти, 8, 16. Какви други тактови има още? 3 четвърти, 4 четвърти, 5 четвърти. Сега, онзи, който е тръгнал две четвърти, какво ще постигне? Отива да завземе някоя крепост. Или ще се бие, или ще го бият. Или ще сполучи, или няма да сполучи. Но ние се отдалечихме от природното състояние на сиромашията и богатството. Това са две състояния на човека, които се сменят. Това са естествени състояния за човека. Богатството това е, което, когато ти станеш учен човек, кога човек може да бъде богат и по чувство. Вие искате да ви обичат. Да ги тълкуваме на езика на банкера и на търговеца. Да ви обичат. Искате, значи, и вашата банка, вашия дюкян да се напълни с тока, с злато. Най-после казвате Не искам да ме обича. Казвам Искате да ликвидирате, да си изтеглите златото от банката? Щом не искаш да те обичат хората, почини да вадиш влоговете им от банката, за да им ги връщаш. Докато хората имат вложени пари у вас, те ще ви обичат. Ще ви пишат любезнички писма за техните акции, за техните пари. Щом не искате да ви обичат, да имате вземане-даване с тях, ще върнете това, което те са вложили и отношенията помежду ви ще престана. Сега ние можем да обясним по същия начин. Когато праведният внесе нещо в природата е праведен, а когато грешникът е извадил нещо от природата, той е станал грешник. По какво се е огрешил грешникът? Ако идеш без пари в една държава, праведен ли си или грешник? Грешник. Хубаво. А ако идеш с пълна кесия, праведен си. А какво казва писанието? Че грешникът не може да влезе в царството Божие. За богатие е казано че не може да влезе в Царството Божие. И богата, кое не може да влезе в Царството Божие. Богатият не може, но и грешникът не може да влезе. Сега друго. За онзи свят ви имате една смътна идея. Къде седи противоречието? Противоречието седи и в следното схващане. Този свят е а. Има една голяма мъчнотия, а там отсреща е Б, онзи свят. Ти като идеш в онзи свят, пак ще слезеш долу. И този и онзи свят седят на един и същ уровен. Само, че този свят е разработен. Всички тези енергии, които влизат в този свят, въобще е тази долина е разработена. А другия свят е пустиня, няма дървета. Тя е в своето първобитно състояние. Та именно догоре може да се качи грешникът. Обаче надолу грешникът не може да слезе. Отдолу догоре това е една богата долина. Богатият не може да се качи, а грешникът може. А отгоре надолу богатият може да слезе. И за това богатият казва Трябва да се прекопае един тунел от нашия свят до другия свят. Защото той не може да се изкачва. Може да се прекопае тунел, но много трудна работа е това и много пари трябват за да се прекопае един тунел от този свят към другия. Затова хората предпочитат да се изкачват високо А грешникът може да се качи нагоре, но надолу той не може да слиза. А богатия надолу слиза, но нагоре не може да се качи. Зато и ще имаш две състояния. Когато слиждаш, богат да си. Когато се качваш, сиромах да си. Когато се учиш, не си. А когато придобиваш учение, да станеш учен. Сега аз ви навеждам на един естествен процес. Състоянието ще се смени. До известно време ти ще се качваш, но това положение ще се смени и ти ще се стремиш да слизаш. Не може човек вечно да се движи в една и съща посок. И ти ще направиш една крива линия. Колкото си се качвал, толкова ще слизаш и надолу. Вие считате, че онзи свят е някъде далече, високо. Но онзи свят е точно там. Може да теглите една права линия от този свят до онзи. Само, че този свят е по-организиран. Горе има толкова ледове, толкова снегове. Ще напълниш турбата си колкото искаш. Снегът е едно богатство. Всичкото богатство е по върховете на планините. Това са диаманти там. Всички диаманти са горе по планините. Като се качите на тои високото място, ще намерите най-голямото богатство, който разбира. А който не разбира, за него ще бъде снегът. А онзи, който разбира, ще намери най-голямото богатство по върховете. И като си напълните турбите, ще слезете в този Божи свят. А този, който не разбира, ще умре горе на върха на планината и ще каже да му направят един паметник. Това показва неговото щеславие, да кажат «Умря като екскурзиант по високите върхове», а който разбира, той ще си напълни турбата и ще слезе долу. Или казано на друг език «Онзи, който е страдал много», най-после си извъща една философия за живота и си решава да си живее както трябва. И той става един набожен човек, умен човек. Той вътрешно си обяснява причините на богатството и на сиромашията. Обяснява си всички противоположности и разбира живота. Сега аз ви говоря за законите, които нямат нищо общо с уния тълкувания, които ние даваме. Ти казваш Мене Господ ме е забравил, хората не ме обичат. Аз съм наследил от баща си, от майка си и това онова. Това са мисли и чувствания без никакъв смисъл. За пример, вие сте седнали и казвате така Времето е студено. Погледнете чурапите, обущата си, оцапани отвън. Седиш, гледаш отвънка. Защо? Така е за онзи, който не разбира. Ти си правиш един сунтаж, тия обуща ще се наквасят и ред други разсъждения ти минават. Ти си недоволен от положението си. Съзнаваш положението си, но как си дошъл до това положение, не можеш да си обяснеш. Казваш Как попаднах аз в това лошо време? Защо да нямах някакви хубави, топли галош? Хубаво Дойдат галошите, но дойде и лятото. Времето е хубаво, но краката ти са завързани. Ти погледнеш галошите и нещо те смущава. Казваш Много се затоплиха краката ми. И търсиш един начин да се освободиш от галошите. Защо? Ти обичаше галошите зимното време, а сега през лятото ти искаш да ги хвърлиш. Да е твоето честолюбие. До сега галошите са те носили и са, те, и са ти слушили. А сега искаш да нарушиш договора с тя. Ти ходиш, искаш да ги хвърлиш някъде, казваш. Искам да ги уволня. Галошите плачат, но ти казваш. Аз съм ви носил толкова време. Сега плачете, не плачете, ще ви сменя. Това е една смяна на вашето състояние. Искате да бъдете радостни. Това е също една смяна на вашата дреха. Радостта – това е една дреха. Има случаи, когато хората не желаят да бъдат скръбни. И обратното се случва. Когато детето е радостно-радостно и дойде до едно състояние, то търси да смени състоянието си. То обутне някоя чаша или влезе в някоя градина – ще направи някоя пакост, ще го хванат, ще го набият и не му мое е приятно, че са го набили. И не мислете, че ние предизвикваме скръбните състояния изкуствено. Ние не го съзнаваме, но в нас съществува един закон. Ти седиш, като че ли всичко ти е наредено. Но като, че нещо ви чувърка, чувствате едно желание да направите нещо, да се измени състоянието ви. И като се измени, като че ставате доволни. Та в природата непременно трябва да има смяна. При сегашните условия, ако не се сменят състоянията, ако не се смени скръпта с радост тъмнината със светлина, Сегашният живот не може да се развие правилно. Това са смени. Ние сме против продължаването на уния ритмически периоди. Този период може да продължава една секунда светлина, тъмнина, светлина, тъмнина, светлина, или две секунди, три секунди, четири, но... Измениш ли отношенията, които природата е дала, щом направиш един период на светлина по-дълъг, отколкото трябва, или по-кратък, отколкото трябва, ти вече нарушаваш тази хармония на природата. Затова, когато говорим за естествения живот, подразбираме онова, което природата е турила, да не го изменяме. Не казвай, защо аз така се родих? Много добре си се родил. Защо аз така живея? Това не зависи от тебе. Били ли сте вие при някой студен извор, особено когато вие е много топло? Какво желание се заражда у вас? Веднага да бръкнете и да си турите ръката вътре. Но щом си турите ръката? Оттегляте я навън? Питам. От кого зависи да оттеглиш ръката си? От тебе. Ако кажеш, че животът е лош, значи ти си турил ръката вътре. Изтеглия. Кажи, много добър е живот. Беден си, кажи, много добре. Богат си пак кажи, много добре. Щом кажеш, много добре, ти не си вече беден. Щом кажеш, не ми е добре, ти си сиромах. Та богатството и сиромашията могат да се сменят моментално. С едно махване можеш да си сиромах, можеш да си и богат. Тогава ще направиш така. Една стъпка богат, една сиромах. Ти казваш Дотегна ми сиромашията. Тогава ще кажеш С един крак не се ходи, с два крака се ходи. Сиромах богат. Можеш да започнеш такта или с сиромашията, или с богатството. Можеш да кажеш тъй Сиромах богат. Или Богат, сиромах. Каквото искаш, безразлично е. Марширувай. Да допуснем, че вие сте богат, но сте недоволен. В това няма никаква философия. Ще кажете, защо така трябва да разсъждаваме? Трябва да разсъждаваме по-умно. Съгласен съм с вас. Младият казва така. Вие сте доволен и се разболявате, другият е недоволен и той се разболява. После онзи, си, който е богат, ще се разболее, и който е сиромат, и той ще се разболее. И след като сте мислили по един или друг начин, турат ви на същото място. Какво сте спечелили. Печалбата на богатството е в двете обстановки или в двете промени, които ще стана. Сиромахът печели, като излезе от дъното на океана на повърхността. Богатият ще спечели, като слезе на дъното. Сиромахът като излезе на повърхността, опитността, която придобива, той ще стане богат. А богатият е богат само тогава, когато отгоре слезе на дъното. Тъй Той, което има богатие отгоре на повърхността, това не е богатство за него. Но когато той слезе на дъното, тогава той е богат. И силомакът, когато е долу, той не е богат. Но когато излезе отгоре тогава Той е богат. Има два вида богатства. Богатство на повърхността отгоре и на дъното долу. Обаче ние считаме богатство само, което е в гъстата материя, в която живеем. Това е животът на дъното. и сме възпитани. Но резултатите са едни и същи и на богатия и на бедния. Ако прекарате и богатия и бедния през една торта, къде ще намерите разликата между тях? Вие срещали ли сте някоя душа или някоя бедна душа? Хора сте срещали, но душа срещали ли сте досега? И душата отделно да се разговаряте с нея, среща ли, ли сте? Светлината среща ли, ли сте? Ами тъмнината. Че светлината това е дрехата на душата. Щом срещате светлината, срещате и душата. И ако искате да знаете, светлината това е дрехата на душата. Нищо повече. Някой пита, срещал ли си душа? Срещал съм, скоро слънцето ще изгрее. Всички души идат от слънцето. Всяка сутрин със слънцето идат всички души в парадна форма. Нашата идея за душата е почти еднаква със светлината. А тъмнината срещали ли сте? Всички са времени хората и както сега са направени са тъмнина. Нищо повече. Сега сте тъмнина. Нали и телата хвърлят сянка? Две неща да знаете. Сиромахът никога не трябва да иска да бъде богат като богатия и богатия не трябва да иска да бъде сиромах като сиромах. Тогава как ще ме разберете? Трябва ли да искаш той, което е дадено? Трябва ли да искаш да имаш очи, когато ти имаш? Никога не искай богатството на богатия, защото щом вземеш богатството на богатие, ти вземаш всичката отговорност на богатството. И щом искаш сиромашията на сиромаха, ти пак вземаш всичката отговорност на сиромашията. И сиромашията има кредитори, лъжата, подлоста, страхът. И още... Какви кредитори има сиромашията? Подлизуството. Още някой. Кражбата, мързелът. Не, не, мързелът спада към богатие. Вие трябва да знаете кредиторите на богатия и на бедния. Коя е отличителната черта на богатия? Богатият има една отличителна много лоша черта и една отличителна много добра черта. И сиромакът има една отличителна много лоша черта и една отличителна много добра черта. Богатият и сиромахът в стремежите си са равни. Той научно се обославя. Ако ние отхвърлим една топка нагоре и тя се върне, не изразходената сила нагоре ще се върне надолу? Тъй щото, той, което сиромахът изразходва нагоре, и богатият, който слиза надолу, той печели. Тогава имаме двата процес. Инволюционният процес на слизане, той се е ограничава, слиза, богате. И път на еволюцията, възлизане в живота. Ние всички сме сиромаси. Времето на богатството мина. Като слязохме от небето, всички бяхме богати, а понеже слязохме до дъното, сега... Възлизаме вече. Осиромашахме. Сега ще се качваме. Сега човек не може да бъде богат. Някои хора имат още малко богатство, а други почти всички са все бедняци и се качват нагоре. Сега у вас остана мисълта. Говори ни се за сиромашията и за богатството. Но все си е хубаво да си има човек парички. С това съм съгласен. Парите са един придобит капитал, с който всеки може да манипулира. И този капитал все трябва да се събира от някъде. Е, какво разбрахте сега? Че сиромакът се качва, а богатият слиза. Това са два процеса на смяна на енергиите в природата. Смяна има и в живота. Какво е гладът? Сиромашия. Пресищането какво е? Спането какво е? Събуждане и заспиване. И това са два процеса в живота. Да се събудиш и да заспиш. И това са две фази. Спането какво е? Богатство или сиромашия? Богатство, а събуждането – сиромашия, защото като заспиш няма никакви грижи, спокоен си, богат човек си, а щом се събудиш, веднага дойдат безпокойствата. Та онова, което може вас да ви безпокои, ще знаете има смени. Аз ви дадох миналия път философията на котката. А плюс Б е равно на С. Това така ли е? Някой пита, какво означава А плюс Б? А е едно житено семе плюс светлина, топлина и блага, и то е равно на С. С е резултатът. Ако умът е работил дълго време под усилена деятелност, под импулса на човешкото сърце, какво ще имате за резултат? Резултатът ще бъде знанието, учеността на човек. Това ще бъде це. Усилена работа е C. А А в дадения случай, там вие ще имате само един механически процес. А механическите процеси не обясняват същината на нещата. Един механически процес всякога се опростява. Да кажем, когато превеждате към еднакъв знаменател, числителите ги умножавате, нали? И у нези числа, които се повтарят, вие ги съгръщавате. В механиката не се взема разумната причина. За пример, хвърля се известен снаряд някъде, изчислява се само с каква сила се хвърля снаряда. Защо и за какво, какви са последствията от това? Не се взема пред вид. Само се изчислява каква е била силата, която е изхвърлила той взривно вещество. След като се изчисли, въпросът е решен. Повече механиката не се интересува. Механиката прилага един принцип – да се образуват, да работят разни фабрики. А има друга разумност за тия механични сили. Мене ме интересува върви ли правочасовникът. И дали той е разумен или не, това не ме интересува. Кой го е направил и как го е направил, и това не ме интересува. Аз гледам само върви ли право часовникът. Като го погледна, аз му вярвам. Защо вярвам на часовника? Тогава между часовника и онзи, който го е направил, има една вътрешна връзка. Този часовник ще върви толкова добре, докато онзи, който го е направил, живее и неговия ум действа, и се интересува от часовниците. Ако един ден той престане да се интересува и да мисли за часовниците, всички часовници спират. Но понеже природата е направила часовниците, всички часовници вървят и те никога няма да спрат. Всички часовници са направени по модела на природата. Затова не спират. Но ако един ден природата престане да се интересува от тях, те като войници всички ще спрат изведнъж. Зато и когато някой човек носи часовник, че му спре часовникът, казват да – тазахме я. Какво означава в природата, когато ти спре часовникът? Ще спре или твоя живот, или живота на някой друг – но нали може да се поправи часовникът от часовникаря? Но ако не може да се поправи, тогава работата е лоша. Трябва да купиш друг, нов часовник. Ако имаш пари, добре, но ако нямаш... Това са суеверия. Но торете сега в ума си у нези здрави мисли. Най-първо определете вашето състояние, в което се намирате, защото светлата мисъл или енергията на човека зависи от онова вътрешно здраво разбиране, което имате в дадения момент. А то почива на един закон, на който може да вярвате. Ако вие живеете в една природа, която не разбирате, считате е механическа, вие не можете да имате никакъв прогрес. Вие ще дойдете до едно място и ще спрете. Или експедицията ви ще спре, както и английската експедиция не можа да иде до Кималайте. Зависи. Като стигнат горе, те ще спрат. Къде ще идат оттам нагоре? Защото он си, който се е качил на най-високия връх, той ще управлява света. А от това се вижда, хората не могат да управляват света и за това не могат да се качат нагоре. Значи, на бялата раса и липсва нещо. Казва, те са дошли до 200 метра. Но това е една оптическа измама. Иллюзия. Според мене те даже на 600 метра не са дошли и на 1000 метра не са дошли от върха. Това са само предположения. Дошли са 8000 и нещо и 500, а в океана съществува дълбочина близо 9700 метра. Следователно, ако вземете дълбочините на океана, те съответстват на височините на планините. А има дълбочини на 10 000 метра. Те даже още не са ги намерили най-големите дълбочини в океана. Ако вземете 9 900 метра в Индийски океан, а има и още по-големи дълбочини – в Индийския океан има дълбочини и на 10 000 метра. Значи тази височина съществува и горе. Хималаите са повече от 9 500 метра. Сега според тях докъде са достигнали? До 8 800 метра. Това е толкова вярно, колкото и че Мусала е е метра височина. Никой още не е направил точни измервания и изследвания и не е изчислил височините. Най-първо трябва 3, 4, 5 години, за да направите изчисления на височините на известни върхове. Станете сега! Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Десета от учителя държа на предмладежки окултен клас на 13 декември 1929 година.